Параска затиснула під пахую бохонець хліба, а в руці все ж отримала подушку. Юрко вихопив неї той непотріб і закричав: Та русся, руся з місця, бери, що бачиш, там не буде. Потім повів її до фіри і викинув на клунки, немов а витіпану горстку льону. Підняв на руки хлопчика, який пхинькав, не розуміючи, що діється довкола, і посадив його у васах. Пилип сам заліз, солдати посідали ззаду, і Юрко вдарив коня батогом. Їхали через село, ніби гості вибралися, і якби не солдати на возі, то люди подумали б, що то голичаки за бринзою на полонину їдуть. Та вмить село спам'яталося, збагнувши, що трапилось, і на обійстях зачинилася метушня». Вивозять, вивозять, і лунало від двору до двору, люди полишали домівки і розбігалися на всі біч стежками в ліси, та марна була їх тривога, бо ніхто нікого більше не чіпав, і за якийсь час почулося лише несміливе голосіння по сільських кутах, та й воно стихло. Наладована фіра проминула церкву і спиналася по Ганнен Белебень на рунок». Ганна стояла за ворітьми і мовчки дивилася на Пилипове горе, їй хотілося, щоб він хоч би на одну мить глянув у її бік, та Пилип звісив з голову і нікого й нічого не бачив. А Параска, тримаючи на колінах хлопчика, не подавала ознак життя. Нібито відбувався її власний похорон. Юрко теж мовчав, і аж тоді, коли під'їхав до Яблонівського НКВД і побачив Ніколашку, який вийшов з приміщення на подвір'я, сказав до Пилипа, щоб якось його втішити. «Не журися, брате, я господарку догляну, і як коли звернешся, то мовчи, Юдо, нехай тобі Бог заплатить», – тихо відказав Пилип. А далі ні він, ні Юрко не могли збагнути, що діється. Ніколашка підійшов до ваза, потягнув Юрка за рукав і наказав йому пересісти до Пилипа, а котрогось із солдатів посадив фірманети. Юрко, нічого не розуміючи, впирався. Та хіба солдат краще, ніж я, пожене коня? А він ще тримався за віжки, аж поки Ніколашка не турнув його в груди, і перекинувся Юрко верх ногами з сидіння у васага. Тоді, очув таке, ще не міг повірити. — Всіх їх в один вагон, слишиш? — сказав Картавцев до нового погонича. — А от, держи список, покажеш його начальнику ешелона. І за цим проходимцем звернувся до солдатів, показуючи на Юрка. — Смотрите в оба, щоб не збіжав. Що ви робите? вискнув Юрко, намагаючись зіскочити з вуза, та солдати затримали його, скрутивши назад руки. Як же це так? Усе ще лебодів він, за що мене? Та я? А за то? Николашка зуби. Що розбагатіть задумав? Ну, зачем нам, скажи сам, новий кулак в космосі? Вместо энтого, Та мы вас всех, всех отправим в места не столь отдалённые, понял? Мовчав Юрко, а коли він рушив, вимовив, за все життя усукав він єдину мудру річ. То ви хочете з жебраків збудувати багато державу? Кому таке може вдатися? І за возом закурилася. Юрко відганяв від себе погану згадку, однак вона Перто лізла до голови і побачив тепер Голичук себе самого, ніби збоку. Сидить він поруч з Пилипом і Параскою на клунках у теплості. Пилип дивиться на нього без докору і з півчуттям позирає і шепоче. Тримаємося, брати в купі, може разом якось цю біду перебудемо. Перебули. Нині Пилип, напевне, пориться на зруйнованій господарці, бо час надходить інший. І знову агаздою стане. А я залишуся, як і був, люмпаком, і проживу тут. Добре, що я хоч чим рибу глушити, думав Юрко, не відводячи очей від реброватої гранати, що валялася на долівці посеред печери». У неділю десятки тисяч люду переповнили містечко, і вже не було в ньому ні вулиць, ні провулків, ані гірських схилів довкола, навіть у обабіч русла ріки заповнились людьми.